Стівен Кінг Куджа Той останній чолов'яга забрав машину дай за 10 хвилин до 12-ї. Він розрахувався готівкою, і Джо заховав гроші у свій старий засмальцьований гаманець. Нагадуючи собі заїхати у Норвей Сейвінгс і зняти ще 500 доларів, перш ніж вони з Геррі вирушать у дорогу. Думка про поїздку нагадала йому про Коджо і про те, хто ж його буде годувати. Він заліз у свій форд і поїхав до Геррі на підніжжя пагорба, Припаркувався на під'їзній доріжці. Рушив східцями до Ганго. Уже готове злетіти звуствітання, застрягло в хорлі. Він відступив на кілька кроків і схилився над східцями. На них була кров. Джо доторкнувся її пальцями. Кров була липка, але ще не засохла до кінця. Трохи, але ще не вальма занепокоєний, він випростався. Геррі міг п'яний перечепитися зі склянкою в руках. Він не хвилювався по-справжньому, аж доки не побачив виламану із дверей і ржаву нижню панель. «Геррі!» – відповіді не було. Він почав уже думати, чи бува хтось, хто мав зуб на строго первієра, не прийшов зводити рахунки. Або, можливо, якийсь турист йшов спитати дорогу, і Геррі вибрав невдалий день, щоб сказати йому «запиратися на траханий місяць». Він піднявся з хіцями. На ганку крові було ще більше. «Геррі!» – знову покликав він. Раптом йому захотілося відчути у правій руці вагу свого дробовика. Але якщо хтось і відключив Геррі, розквасив йому носа або навіть виби в спочинцю кілька останніх зубів, то ця особа вже поїхала. Бо окрім іржавого Форда Джо, єдиною машиною на подвір'ї був білий Крайслер 66 Гері. А міська дорога номер 3 не те місце, куди можна вийти прогулятися. Геррі Первієр жив за сім миль від містечка і за цілі дві милі від Клинової дороги, яка звертала на 117-ту магістраль. «Скоріше за все, він просто порізався», – подумав Джо. Господи, сподіваюся, він порізав собі тільки руку, а не горло. Джо відчинив скляні двері, заскрипіли завіси. Дері. Знову ні звуку. У середині стояв неприємний надутно-солодкавий запах, та Джо спершу подумав, що то жималость. Ліворуч були сходи на гору, прямо перед ним коридор, що вів до кухні. Посередині цього коридору праворуч були двері у вітальню. На підлозі щось лежало, та було занадто темно, і Джо не міг роздивитися. Схоже, на перевернутий столик або ще щось такого типу. Та, наскільки було відомо Джо, у холі Геррі зроду не було ніяких меблів. Коли йшов дощ, Геррі заносив сюди свої садові крісла – та дощу не було вже два тижні, і крісла стояли на дворі, на своїх звичних місцях коло Крайслера, під жималостю. Тільки то не був запах жималості, то був запах крові, цілої калюжі крові, і жодного перевернутого столика там не було. Джо кинувся до отого на підлозі, серце гупало в грудях. Він присів на впочибки, і з його горла вирвався звук, схожий на писк. Зненацька повітря у холі зробилося важким і гарячим. Здавалося, він от-от задихнеться. Джо відвернувся від Геррі, затуливши рота долонею. Хтось убив його. Хтось. Він змусив себе озирнутися. Геррі лежав у морі власної крові. Невидющі очі втупились у стелю. Горло було перерізане. Боже, праведний, воно було не просто перерізане, а наче роздерте. Цього разу він не намагався боротися зі своїм горлом. Просто дозволив у місто шлунку вирватися назовні серію відчайдушних плювотних звуків. Якось божевільно у глибині душі заворушився дитячий гнів на чаріті. Вона свою поїздку отримала, а в нього поїздки не буде. Не буде тому, що якийсь невіжений виродок вирішив пограти з бідолашним старим Гарі Первіром у Джека і... і він повинен викликати поліцію, не думаючи про все інше». Не думати про те, як очі старого збочинця витріщаються на тіні на стелі, про те, як запах його крові, що нагадує запах мідної стружки, змішується із нудотно-солодкавим ароматом жималості. Він звівся на ноги і, похитуючись, побрів до кухні. Із його горла чувся стогін, та він навряд чи це зауважив. Телефон висів у кухні на стіні. «Треба зателефонувати в поліцію штату, шерифові Бенермену. будь-кому!» На порозі Джо зупинився. Його очі все розширювались, аж доки сталося, що вони от-от вилізуть на лоба. Біля порога лежала куба собачого посліду, і з її розміру Джо зрозумів, чий собака тут побував. «Кучо!» – прошепотів він. Господи, куджу сказився. Здалося, ніби позаду почувся якийсь звук, і Джо рвучко обернувся, волосся на потилиці стало сторчма. У холі не було нікого, крім Гері. Гері, який так недавно стверджував, що Джо не вдасться напустити свого пса навіть на волаючого Нігера, лежав тепер із горлом, прогризеним наскрізь аж до хребців. Ризикувати не мало сенсу. Він пустився назад через хол, раз у раз послизаючись на крові Гері і лишаючи по собі видовжені сліди. Застогнав удруге, але, зачинивши важкі внутрішні двері, відчув себе трішки краще. Він знову рушив до кухні, старанно оминаючи тіло гері і зазирнув у середину, готовий швидко зачинити двері, якщо там виявиться куча. Йому знову нездоланно захотілося відчути в руці заспокійливу вагу дробовика. Кухня була порожня. У ній нічого не ворушилося, Тільки фіранки надималися від млябого вітерцю, що шепотів у розчинених вікнах. Пахло спустошеними горелчаними пляшками. Запах був кислий та все ж кращий, ніж отой. О той інший запах. На вицвілому горбатому лінолеумі правильними візерунками лежали сонячні промені. Телефон, колись білий, а тепер заляпаний жиром, численних хлостяцьких трапез, пластиковий апарат, тиснутий після того, як колись давно Геррі упав під час однієї з п'ятік, як і завжди висів на стіні. Джо увійшов і щільно замкнув двері. Він підійшов до вікон. Та в хармидері на задньому дворі не було видно нічого, окрім двох іржавих скелетів автомобілів, попередників Крайслера. Та він однаково зачинив вікна. Попрямував до телефону, обливаючись потом у гарячій, як піч кухні. Довідник висів на мотоску поряд із телефоном. Десь рік тому п'яний як чіп Геррі, щоб засилити мотузок, зробив у книжці дірку електродрилем Джо, проголошуючи при цьому, що йому до одного місця. Джо взяв довідник до рук та одразу ж випустив. Книжка глухо вдарилася об стіну. Руки обважніли. У роті стояв язкий смак плюватиння. Він знову взяв довідник, і, розгортаючи, так шарпнув, що ледь не відірвав обкладинку. Він міг би набрати 0 або 555 1212, але від шоку це не спало йому на думку. Звуки його швидкого уривчастого дихання, скажене гупання серця і шурхіт тонких сторінок маскували легкий шум позаду нього. Тихий скрип дверей підвалу, коли Куджо носом відхилив їх. Він спустився туди після того, як умив Кері Світло в кухні було занадто яскраве, занадто сліпуче. Від нього напівзруйнований мозок Куджо прохромлювало розжарені до білго уламки болю. Двері в погріб стояли настіж, і Куджо, трусячись, спустився в блаженний прохолодний півморок. Він заснув біля старого солдатського ранця Геррі, а вітерець із розчинених вікон майже зачинив двері в підвал. Та вітер не був достатньо сильним, щоб вони закласнулися. Стогін звуки нудоти, і грюкання, коли Джо побіг замикати парадні двері, усе це повернуло Кучо назад до його болю. А разом з ним до глухої, нестримної люті. Зараз він стояв у непівтембріві дверей за спиною Джо. Голова опущена. Очі майже багряно-червоні. Густа, рудаво-коричнева шерсть була вимазана запеклою кров'ю і напівзасохлою грязюкою. Із пащі цівкою стікала піна. Зуби були постійно вишкирені, Бо вже почав набрикати язик. Джо знайшов каслрокський розділ довідника. Він відшукав потрібну сторінку і тремтячим пальцем провів до середини колонки, де, обведені рамочкою, містилися муніципальні служби каслрока. Там був і номер шерифа. Джо витяг палець, щоб набрати номер, і саме тоді почулося низьке, утробне гарчання кучо. Здавалося, і з тіла Джо Кембера висмикнули усі нерви. Телефонний довідник вислизнув із рук і знову гупнувся об стіну. Він повільно обернувся на звук і побачив кучо, котрий стояв у дверях погреба. Хороший песик! хрипко прошепотів Джо, і його підборіддям побігла слина. Від безпорадності він намочив штани. І гострий дух Аміако ударив у ніс Куджо, наче важкий ляпас. Він стрибнув. Джо метнувся в бік, ноги були наче ходулі. Куджо врізався в стіну з такою силою, що палери розірвалось, і зі стіни білою вапнисною хмаркою посипався тиньк. Куджо більше не харчав. Із його горла виривалися важкі, скриготливі хрипи, куди загрозливіші від будь-якого хавкоту. Джо позадкував до вхідних дверей, зачепився ногою за один із кухонних стільців і шаленому вітряк замахав руками, щоб утримати рівновагу. І був би таки втримався на ногах, та перш ніж йому це вдалося, на нього накинувся Куджо. Осмугов на кров'ю машини для вбивства із цівками піни, що розліталися на всі боки. Над ним витав зелений болотяний дух. Лиши мене. зарепетував Кембер. Йому згадався Геррі, він однією рукою прикрив горло, другою намагаючись відбиватися. Клацаючи зубами, собака на мить відступив назад. Його морда скривилась у широкій безрадісній посмішці, оголивши схожі на слегка пожовклий чистокіл зуби. Тоді Годжо атакував знову. Цього разу він цілився джоктемберу яйця. «Слухай, малий, ти не хочеш з'їздити зі мною по харчі, а потім пообідати в Маріо?» Тед підвівся. «Ага, хочу! Тоді їдьмо!» Вона перекинула сумку через плече, на ній були джинси і облізла плакитна сорочка. Тед подумав, що вона дуже вродлива. Він з радістю побачив, що від сліз не лишилося сліду, бо коли плакала вона, плакав і Тед. Знаю, що це по-дитячому, та не міг нічого з собою вдіяти. Тед був на півдорозі до машини, а Донна вже прослизнула на місце водія, коли він згадав, що в пінто барахлить двигун. «Мамо!» «Що, залазь?» Але Тед злякано завагався. «А якщо гавкне двигун?» «Гавкне?» Донна спантеличено подивилася на нього. А тоді з її сердитого того виразу він зрозумів, що про проблеми з машиною вона геть забула. Він їй нагадав... І тепер вона знову сумна. Через Пінто чи через нього Тед не знав, та почуття провини всередині підказувало, що через нього. Тоді обличчя не проясніло, і на ньому з'явилася легенька крива усмішка, яка Тед добре знав, призначалася лише йому. Мама приберігала її тільки для нього. Він відчув себе краще. «Ми всього лише їдемо в місто, Теді!» «Коли мамин з пінто заглухне, нам просто доведеться розщедритися на два зелені і взяти єдине в каслороку таксі, щоб дістатися додому. Домовились?» «А, добре!» Тед заліз у машину і спромігся сам зачинити дверцята. Мати пильно дивилася на нього, готова в будь-яку мить кинутися вперед. Тед думав, що вона згадала минуле Різдво – коли він прибив ногу дверцятами і мусив близько місяця ходити в гіпсі. Але тоді Тед був ще дитиною, а зараз йому вже чотири роки. Тепер він великий хлопець. Він знає, що це правда, бо так йому сказав тато. Тед усміхнувся матері, щоб показати, що з дверима все в порядку, і вона всміхнулася у відповідь. Добре зачинив. Добре. Підтвердив тед, та вона все одно відчинила дверцята і ляснула ними ще раз, тому що, мами, вірять тобі тільки тоді, коли ти скажеш, що зробив щось погане. Наприклад, що, шукаючи арахісове масло, розсипав пакет із цукром, або розбив вікно, намагаючись перекинути камінець через дах ража. «Пристебнися», – сказала Донна, залазячи в машину. Олиця голка, чи бозна, що ще починає видурюватися, авто сильно трясе. З легким страхом Дед пристебнув пояс. Звісно, він сподівався, що вони не потраплять в аварію, як у зіткненні десяти машин. Та навіть дужче за це він боявся, що мама знову плакатиме. «Закрилки опущені?» – спитала вона, поправляючи невидимі окуляри пілота. Опущені, сміючись, підтвердив тет. Це в них була така гра, смуга чиста, чиста, тоді рушаймо. Вона повернула ключ запалювання і заднім ходом виїхала з двору. За хвилину вони вже прямували до міста, десь за милю вони привели дух. До цього моменту Донна сиділа за кермом прямо як свічка, тет на пасажирському місці був у такій же позі. Та Пінто їхав так гладенько, наче лише вчора зійшов із конвейера. Вони заїхали в Еквей, і Донна накупила продуктів на 40 доларів. Досить для того, щоб протриматися 10 днів, поки не буде віка. Тед вимагав нову коробку Твінклз, і якби Донна дозволила, додав би до неї ще й какао-фед медиків. Каші Шарпа надходили їм регулярно, та в них саме скінчилися запаси. Поїздка видалася клопітною, і коли вони з Тедом, що безтурботно хвицав ногами на дитячому місці візка для покупок, стояли в черзі на касі, у неї все ж знайшовся час для гірких роздумів на тему, скільки сьогодні коштують три нещасні торби продуктів. Думка не просто принічувала, вона жахала. Вона нагадала Донні про страшну можливість – як нашіптував внутрішній голос імовірність, що Вік і Роджер справді можуть втратити замовлення Шарпа, а з ними і саму компанію. Скільки ж продукти коштуватимуть тоді? Вона дивилася, як товста жінка із втиснутим у лосини кольору авокадо опасистим задом дістає з хаманця пачку харчових коконів. Побачила, як касирка, закотивши очі, глянула на свою сусідку і відчула, як у шлунок гострими щурячими зубами вбивається паніка. Хіба ж можуть дійти до такого? Невже може? Ні, ні, звісно, що ні. Спершу вони повернуться до Нью-Йорка. Вони... Донні не подобалося те русло, яким ринули її думки. І вона рішуче відкинула всю цю бридню з голови доки та не перетворилася на лавину, що занурить її у чергову глибоку депресію. Наступного разу не доведеться купувати каву, і вона зможе зекономити три долари. Вона потягла покупки і Теда до пінто, засунула торби в багажник, а Теда посадовила на пасажирське сидіння. Остояла, прислухаючись до того, як закладаються дверцята. Донна хотіла зачинити їх сама, але розуміла, що, на думку Теда, це має робити він. Так роблять великі хлопці. Минулого грудня в неї мало не стався серцевий напад, коли Тед прибив собі ногу. Як же він тоді закричав? Вона ледь не зомліла, і тут з'явився вік, вилетівши з будинку у саміснікому халаті – Спід його босих ніг віяло в болото. Вона дозволила йому взяти контроль у свої руки і бути компетентним, на що сама Донна в екстрених ситуаціях здатна не була. Здебільшого, вона просто втрачала голову. Він перевірив, чи не сламана нога. Потім швидко переодягся і відвіз їх у відділення швидкої допомоги шпиталю в Бриджтоні. Розмістивши покупки і Теда, Донна сіла за кермо і завела двигон. «Ось зараз машина і почне викаблучуватися», – подумала вона, та Пінто слухняно перевіз їх через вулицю до Маріо. У дотешній піці було стільки калорій, що від них навіть лісоруб нагуляв би фунт сала. Донна сяк-так припаркувалася, зупинившись усього у 18 дюймах від Трутогару. І повела тебе всередину почуваючись краще ніж протягом усього дня. Можливо, вік помилився, може, річ у неякісному пальному або в систему подачі потрапив бруд, а тепер, нарешті, він знайшов шлях назовні. Перспектива їхати до Джо Кембера її зовсім не приваблювала. Доведеться їхати далеко в глушину, яку вік із гумором вишукано охрестив східним чортовим запічком. Звісно, він може дозволити собі гумор, він же чоловік. А ще, зустрівшись із Кембером уперше, вона його трохи злякалася. Він був квінтесенцією новоанглійського солянина. Набормусене обличчя, не розмовляє, а бурчить. «І цей собака? Як же його звати? Щось іспанське? Ага, Куджо!» Таке ж прізвисько взяв собі Вільям Вульф і Сап. Але Донні здавалося неможливим, щоб Джо Кембер назвав свого сенбернара Бернара на честь радикального грабіжника банків і викрадача багатих молодих спадкоємець. Вона не була певна, чи Джо Кембер усагалі коли-небудь чув про симбіоністську армію визволення – Пес мав доволі дружній вигляд, та Донна нервувала, дивлячись, як тед гладить цього монстра, так само як нервувала, стоячи і спостерігаючи, як він самотужки зачиняє дверця та машини. Куджа був достатньо великим, щоб з'їсти такого, як Тед двома ковтками. Вона замовила для теда гарячий сендвіч із копченою яловичною. Тед не був високої думки про піцу. «Малому це передалося точно не по моїй лінії», – подумала Донна. «А собі папероні та цибульну піцу із подвійним шаром сиру». Вони сіли за столик із видом на дорогу. «Запах змогорота повалить і коня», – подумала Донна і одразу ж зрозуміла, що це не має значення. Їй вдалося відштовхнути і свого чоловіка – і того, хто вчищав до неї останні десь півтора місяця. Депресія знову почала прокладати собі шлях назовні. Жінка знову заштовхала її всередину, але її руки вже потроху стомлювалися. Вони були вже майже вдома, а по радіо грав Спрінгстін, коли Пінто знову взявся за своє. Спочатку його легенько струсонуло. Потім струсунуло сильніше. Вона почала злегка тиснути на акселератор. Іноді це допомагало. «Мам!» – стривожно обізвався Тед. «Усе гаразд, Теде!» – відповіла вона, та це було не так. Він то застрибав ще дужче, кидаючи їх уперед із такою силою, що з поясів безпеки ледь не повискакували пряжки. Двигун кашляв і завивав. У багажнику перекинулася якась торба, і з неї посипалися пляшки і пляшанки. Вона чула, як щось розбилося. "Клята застрана засрана штука!» – вигукнула Донна, не тямлячись від люті. Одразу ж за гребенем пагорба вона вже бачила їхній будинок до сміху близько, але їй не вірилося, що Пінто туди дістанеться. Наляканий її криком – так само, як і конвульсіями машини, Тед розплакався, додавши їй ще більшого жалю, збентеження і злості. «Замовкни!» – заволала вона. «Заради всього святого! Просто замовкни!» Тед заплакав ще дужче, і його рука потяглася до відстубурченої задньої кишені, де згорнуті до розмірів пакетика лежали слова проти чудовиськ. Коли Тед їх торкнувся, йому стало трішки легше. Не дуже, але хоч трішки. Донна вирішила, що доведеться з'їхати з дороги і зупинитися. Їй не лишалося нічого іншого. Використовуючи силу інерції, вона спрямувала авто на узбіччя. Можна буде відвести продукти додому на візку Теда, а потім вирішувати, що робити з пінта. Можливо. Щойно задні колеса захростіли по змішаному з піском гравію узбіччя. Двигун, двічі перхнувши, вирівнявся, як це вже бувало з ним раніше. Замить авто вже влетіло в їхній двір. Вона ще трохи проїхала вгору схилом, перемкнула передачу, натисла на ручні гальма, заглушила двигун, схилилася на кермо і заплакала. «Матусю!» – жалібно промовив тед. «Перестань плакати!» – хотів додати він, та голос кудись пропав, і він тільки беззвучно ворушив губами, наче хворий на ларингіт. Тед просто дивився на матір, бажаючи втішити, але не знав, як це робиться. Утішання було завданням тата, а не його, і раптом він відчув ненависть до віка за те, що у його немає поруч». Глибина цього почуття шокувала і лякала водночас. І ні з того, ні з сього, тед побачив, як відчиняються двері шафи, і звідти на нього литься морок, сповнений якогось темного, гіркого духу. Нарешті вона підняла голову. Обличчя було припухле. Діставши з сумочки хустинку, вона витерла очі. "Вибач, любий, «Насправді, я кричала не на тебе, а на цю... на цю штуку!» Вона різко вдарила рукою по кермо. «На!» Вона засунула долоні до рота і всміхнулася, та усмішка не була радісною. «По-моєму, вона знову барахлить!» – невесело сказав дед. «По-моєму, теж!» – згодилась Донна, відчувши майже нестерпнутого за віком. «Що ж, давай носити продукти?» «Принаймні, сіско, ми зробили запаси». «Домовились, Панчо», – відповів Дед. «Піду, притягнув свій візок». Він прикотив свій Red Bull Flyer, і Донна повантажила у нього покупки, попередньо перепакувавши перекинуту сумку. Розбилася пляшка з кетчупом. Логічно, хіба ні?» Пів пляшки гайнца розлилося по кобальтово-синій в росистій обивці багажника Виглядало, ніби хтось зробив собі харакірі. Вона подумала, що зможе прибрати більшу частину губкою, але пляма все одно лишиться. Навіть якщо скористатися шампунем для килимів, вона, напевне, все ж таки лишиться. Донна потягла візок до чорного ходу. Тед пхав і з другого боку. Вона заносила продукти всередину, міркуючи, чи спершу розкласти все на місця, чи піти прибрати поки що не засох кетчуп, коли задзвонив телефон. Дед помчав до нього, як спринтер після стартового пострілу. Він навчився чудово відповідати на дзвінки. «Слухаю, хто це?» Він послухав, широко усміхнувся і простягнув їй слухавку. «Знає, що це хтось, хто розводитиметься ні про що дві години», – подумала вона, а вголос спитала. «Ти знаєш, хто це любий?» «А як же?» – озвався Тед. «Це тато!» Серце забилося частіше. Вона взяла у Теда слухавку і промовила. «Привіт, Віко!» «Привіт, Донна!» Голос, звичайно, був його, але який же стриманий... «Який обережний!» У неї всередині все опустилося. Ще тільки цього не вистачало до всього іншого. «З тобою все гаразд?» – спитала Донна. «Звісно. Я просто думала, що ти зателефонуєш пізніше, якщо взагалі зателефонуєш». «Ну, ми відразу поїхали до імідж-погляду. Вони знімали всі ролики із професором кашології». І знаєш, що сталося? Вони не можуть знайти кляті записи. Роджер аж рве на собі волосся. Уявляю, зауважила Донна, киваючи. Він же просто терпіти не може вибуватися з графіка. Це ще м'яко сказано, підхопив Вік. Тож я подумав, поки вони шукають. Його голос зірвався, і почуття пригнічення, падіння у прірву, Страшенно неприємне і водночас по-дитячому пасивне, перейшло до більш активної фази – страху. Він ніколи не урвав речення на півслові, навіть коли був виведений із рівноваги тим, що відбувалося на його кінці дроту. Їй згадалося, як він виглядав у четвер вечорі, такий спустошений і так близько до межі. «Війку, з тобою точно все гаразд». Вона чула у своєму голосі тривогу і знала, що він теж повинен її відчувати. Навіть тед, що влігся в коридорі на підлосі із розмальовкою, підвів голову. Очі блищали. На крихітному чолі пролягла тоненька напружена зморшка. «Так, я хотів сказати, що вирішив позвонити, поки вони там вовтусяться. Пізніше в мене, напевно, не буде змоги. Як там тед?» «З тедом усе чудово!» Донна всміхнулася і підморгнула тедові. Той усміхнувся у відповідь. Зморшка на чолі розгладилась, і він знову взявся за розмальовку. У віка втомлений голос, і краще не виливати на нього усе це лайно з машиною. Подумала Донна і спіймала себе на тому, що робить зовсім протилежне, і розказує йому геть усе. Вона відчула, як у її голос закрадаються знайомі плаксиві нотки жалю до себе, і спробувала їх перебороти. «Боже, навіщо вона взагалі це йому розповідає?» Його голос звучав, ніби Вік от-от зламається, а вона торочить про карбюратор і розлитий кетчуп. «Схоже, це дійсно голка», – сказав Вік. Голос тепер звучав трішечки краще. Тришечки менш прибитий. Мабуть, тому що порівняно з усім тим, з чим їм довелося зіткнутися, ця проблема здавалася просто дрібницею. Джо Кембер не може сьогодні на неї глянути. Я дзвонила, але його не було вдома. Мабуть, він таки вдома, заперечив вік. У гаражі телефону немає. Зазвичай йому все переказує дружина або син. «Певно, вони кудись поїхали». «Він міг кудись поїхати?» «Міг, але я дуже в цьому сумніваюся, крихітко», – сказав Вік. «Якщо якісь люди і здатні пускати корені, то Джо Кембер – один із них». «Гадаєш, я маю ризикнути і поїхати до нього?» – сумнівом спитала Донна. Вона думала про безлюдні милі по 117-й і Кленовій, «І це ще, перш ніж виберешся на дорогу, що веде до Джокембера. Вона так далеко, що навіть не має назви. І якщо на такому ось пустельному відтинку голка вирішить заїсти остаточно, мороки не оберешся. «Ні, гадаю, краще не треба», – відповів Вік. «Швидше за все він вдома, тільки не тоді, коли справді тобі потрібний». У якому з цих випадків його не виявиться на місці? Ситуація патова. Його голос був пригніченим. «Що тоді мені робити?» «Зателефонуй дилеру Форда і скажи, що тобі потрібен буксир». «Але... ти мусиш. Якщо зберешся їхати за 22 милі до Саусберіса, авто точно застрягне». А якщо поясниш ситуацію заздалегідь, вони, можливо, дадуть тобі запасну машину. Якщо ні, доведеться брати на прокат. «На прокат? Віку, це ж дуже дорого!» «Дорого!» – підтвердив Вік. Донна знову подумала, що неправильно було б все це на нього звалювати. Він, мабуть, думає, що вона ні на що не здатна хіба що трахатися із тутешнім реставратором меблів. Це в неї виходило бездоханно. Очі знову запекло від гарячих солоних сліз. Почасти від злості, почасти від жалю до себе. «Я про це подбаю», – сказала вона, відчайдушно цілкуючись зберегти нормальний, легкий тон. Вона сперлася ліктем на стіну і затулила очі долонею. Не хвилюватися. Добре, я... Ох, прийшов Роджер. Він в пилюці, але записи знайшлися. Дай ще на секунду, Теда. На язику крутилися розпачливі запитання. Все гаразд. Чи вірить він, що все може бути гаразд? Чи можуть вони пройти через все це і почати все спочатку? Надто пізно. «Немає часу». Вона змарнувала час на балачки про автомобіль. «От дурепа, недумкова та шлюндра!» «А як же?» – сказала вона. «Він попрощається за нас обох. І... Віко? Що?» Голос звучав нетерпляче. Він квапився. «Я кохаю тебе», – промовила вона, і перш ніж він устиг відповісти, додала... «Даю тобі, Теда!» Вона швидко передала слухавку Тедові, мало не луснувши його по голові, і рушила через будинок до парадного Ганко. По дорозі наштовхнулася на ослінчик і перекинула його до гори дном, дивлячись на все довкола крізь призму сліз. Вона стояла на терасі, обхопивши лікті долонями, дивилася на дорогу номер 117 і силкувалась опанувати себе. «Опанувати себе? До дідька те опанування! Хіба не дивно, наскільки сильно може страждати людина, у якої фізично все в порядку?» Ззаду долунало тихе бурмотіння Теда, який розповідає, що вони обідали в Маріо, що мама замовила свою улюблену товсту піцу і що спінто було все нормально, доки вони не приїхали майже під самий дім. Тоді він сказав Віку, що любить його. Потім акуратно поклав слухавку. Контакт обірвано. Опанувати себе. Нарешті Донна подумала, що частково їй це вдалося. Вона повернулася в кухню і заходилася розкладати покупки.